Și pe urmă să mergi să te culci, că vei fi ostenit de drum. Mulțumesc, mulțumesc, bună mama lui Abu Hassan. Masa a fost în Eu mă duc să pregătesc paturile. Bine, bine, mă. Noi doi mai rămânim să stăm de vorbă. He, cel puțin străine, o bărdacă cu rog să mai bei. Ce spunem? așa e că e bunicel? A, e deosebit de bun. He, hai să-l mai gustăm. Într-o mulți Sunt cum nu se poate mai mulțumit și mai vesel că m-am întâlnit astăzi cu un bărbat așa de deosebit cum ești dumneata. -h -h. Îmi place foarte mult. spune prietene, Abu Hassan, cum m-aș putea plăti de atâta bunăvoință? Un om ca dumneata nu se poate să nu aibă vreo dar averă, vreo nevoie și să nu-l dorească, a se face pe placă. Preacințite, domnule, sunt mișcat de atâta bunăvoință. Dar poți să te asigur că n-am nici păsuri, nici daraveri, nici vreo dorință. Și nu am a cere nimănui, nimic. Sunt foarte mulțumit cu soarta mea. Din jumătatea de moștenire rămasă de la tata, am cu ce e, trăi. Așa ești că... un om plin de înțelepciune. Cu toate astea... A, a, da. nu, nu, nu, nu, nu. Spune, spune te rău, Nu, Nu, spune. nu, nu. Nu, nu e un lucru prea deosebit. E, totuși, dacă zici că te supără ceva... Spune. Bine. Să spun, deși e un lucru care nu te poate interesa pe dumneata. Mm. Să vezi. Aici, la noi, fiecare mahalaș are geamia ei, cu câte un iman. Adică popă. Așa. Imanul de la geamia noastră e un bătrân, pot să și tare fățanii. Cătitorii câte-și patru vecii, nemei. Mm. Sunt ca și el, niște bătrâni ursuși și vis lucruri mari. Așa, așa, așa. așa da. da, în toate zilele se adună și bârfește și vârăză zane în toată mahala. Da, pentru ce fac asta? Ei mor de necaz că nu poate să stăpânească Dumnealor pe toți magalagii noștri. Uh -huh. Să-i poarte de nas. Ia au scolo. Da. Ei, vezi, asta mă supără. Uh -huh. În loc să-și caute de treabă, Dumnealor să leagă de lume și nu-l lasă să trăiască în pace. Uh -huh. Cum văd eu, Dumnealor ai dorit să le mai scurtez limba celor bârfitori. Precum zici. Uh -huh. Tocmai. He, de ce nu mă face alaf pe mine calif o zi măcar? Nu mai o zi și să zicem că ai fi calif. Ce-ai face? Hm? Ce-aș face? Mm. Aș face ceva să rămână de pomină. Aș pune să le tragă la fiecare ctitor câte sută de bețe la tălbi. Și imanului 400. Să-i eu, pe lor, să mai tulbure viața mahalagiilor. Da, da, da, mă da, înțelegi? Da, da, sigur că înțeleg și îmi place dorința dumneavoastră. Eu cred că dacă ar afla ce gânduri ai, Califul ar fi în stare să-ți încredințeze puterea lui o zi. Ce, ce vorbește Calif? A, nu. De ce? El o un om rău? Nu. No, din potrivă. E bun. Dar nu știe ce se întâmplă în lume. Mm. Însă. Eu, Calif, ai rat, ai Ce? S-ar si, putea. Da, nici pe mine. He, ia să mai băm o ală de vin. Da e, da, e aproape miezul nopții, să mergem la culcare. Să mergem, dacă asta ți-e voie. Un lucru te-aș ruga. Da. Mâine dimineață când vei pleca, dacă nu ai fi eu deștept, să nu lași ușa de la drum deschis. Bine, bine, bine și mulțumesc pentru ospătare și găzduire. A, pentru... Și te rog, bun prieten, să iei de la mine, te dacă asta și să o deșerți în cinstea și pentru... Dragostea mea. Aha, atunci să-ți suflui și dumneavoastră, să vă amândur. Așa. Așa. Într-unulță. Noroc, noroc și îndeplinirea tuturor dorințelor.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 În ce loc se află casa. Așa. Să știi unde să-l aduci înapoi mâine când să-i poruci. Și acum, unde îl duc ta? La palat. desbrăcați l pe omul acesta și îl culcați în patul meu.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 bogății vase de aur, perdele și covare țesute în mătas și, de jur prejur tinere fete cu harpe, lăute și daerale. Bună dimineața, bună dimineața, dimineața, dimineața luminăția ta! Slăvite, calif. bună dimineața! Asta îmi place. Aș nu să acum și calif. Auzi vis. Stăpânitor al credincioșilor, Luminația ta să nu se supere dacă puteți să spune că trebuie să se scoate. Sunt deștept Ordor dormi. Oh doar, doar, nu se poate doar. Stăpânitor al credincioșilor, luminăția ta să nu mai doarmă. Mamășina, nu dorm. -a, a -a Ce să fiu Unde mă aflu eu? Palat. Ce de minunățiv și ce de curten strălucit. Eu nu pot înțelege, visez sunt să treaz. Stăbânitor al credincioșilor, luminăția ta să-mi dea voie îi spune că trebuie numai decât să se suie pe tron, că iată a sunat ceasul sfatului încărătesc. Ia ascultă, cu cine vorbești? Ce cui zici, dumneata, stăpânitor al credincioșilor? Cine altul să fie stăpânitorul credincioșilor decât luminația ta? Luminăția ta? Poate un vis urât o fi tulburat astă noapte o luminației tale. Luminăției tale. <laughs> Băiețele, ia venu în coace. Da, Ia spune cine sunt eu? Prea înălțat de ta. Ești stăpânitorul credincioșilor care ține pe pământ locul stăpânului lui. <laughs> Mare mincinos ești, cât ești tu de micuț. Dumneata frumoasă, ia vină mai aproape. Da, luminate. Drăguțe, e bună și mușcă-mă de vârful degetului. Să văd, dorm ori sunt Ah, ah, nu, nu dorm. Dar da cum, cum fără știrea mea să ajung eu peste noapte cali. Așa, Asta e ceva din neînțeles. M mă rog, frumos, spune eu sunt stăpânitorul credincioșilor. E adevărat. Mai adevărat nu se poate prea lumina de stăpâni. Da, Am înțeles. Ce mătăluță ești o mincinoasă. Lasă că știu eu cine sunt. <coughs>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 Stăpânitorul credincioșilor poruncește să-ți faci datoria. Bună dimineața! Bună dimineața! Iată, uite, domnule. Dorim luminății tale o zi fericită. Bine, bine, bine. Ascultă, mare vizit. Poruncă luminat. Am de dat o poruncă gravnică capitanului de urși. Capitane, ia porti mai aproape. Să merge acum într-un suflet în ulița labirintului din Maharaua Semilunii. Semilunii. În ulița aceea e o geamie. La geamie acolo ai să găsești stâng la taifasă un iman și patru bătân cu barbal. Cu barbal. Să-i ridici numai decât și să-i pui să le tragă de față cu dumneata câte o sută de lovituri la tălp fiecare dintre bătrâiori, iar imanului, patru sută, Așa. Și pe urmă să te întorci pe o să-mi spui cum mi-ai îndeplinit poruca. Hai, ai venit? Într-o clipă, nărțimea ta. Stai, stai. Ascult. Ascult. Vezi că tot în mahalaua aceea, chiar la colț lângă cișmea, e un negustor cu o dugheană de cofeturi și zaharicale. Pe negustorul acela, unul în ales, cu ochi l-am văzut într-o zi lovind un copil pentru că -am a am aici o bombă. Da. Și să știți că l-am dibuit că nu cântărește după dreptate. Auzi? Aude, de ta. Ei bine. Glebinișor și îl scoți în piața mare de lângă pod și pui să-i tragă tot 400 de de Am înțeles, lumina. Iar oamenii stăpânirii să strige tare ca să se audă în toată cetatea. Cine va face ca ei, ca ei va pătri. Hai, hai, hai și acum te, te Am zburat, lumina. Așa. E de el? Poruncă luminația ta. Ia de la vestiernic o pungă cu o mie de bani de Bani, nu. Ia mai bine zece cungi cu câte o de bani de aur. Una, două, în mahalaua semilunii, mamei unuia, Abo, azan, Eu nu cum se gândește. Celelalte, nouă, le dai celor mai necărșiți oameni. Vă du orfan, bătrân, Hai, hai, du-te, du-te și te de grabă. Luminate, îngăduiți cadânelor să înceapă cântecul. Ha, <laughs> ha, cum am găsit pe Iman și pe cei patru bătrâni sunt latai față în aia. pe negustori și pe stăpânul atelierului de ferărie. Și ca dovadă că mi-am îndeplinit datoria, am adus și adevărința aceasta. Bun. Ah. Ah. La locul de Ce găsirea ta? Ce mare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 Și Abu Hassan a petrecut astfel toată ziua. S-a înoptat de-a binelea. Abu Hassan, obosit de atâta mâncare și petrecere, s-a întins pe un divan și a dormit. Harunal Rashid, care văzuse și auzise tot, a coborât în grabă în încăpere, bucuros că toate îi izbândisele după plac. A poruncit să-i se scoate lui Abu Hassan de smântul de calif, și să-l îmbrace cu hainele cu care îl dusese la seară în palat. A chemat apoi pe robul cel voinic și a poruncit să le încărcă și să-l ducă înapoi în mahalaua Mii Lunii. A doua zi, Abu Hassan se trezește, mijește ochii și, mirat că se vede în casa lui, strigă: „Ei, voi, mare ridic! Băiecilor! Ce ai, făcut meu? Ce ți s-a întâmplat? Bătrânul, cui zici tu fătul meu? Ia seama. e? cui să-i zic? Nu ești tu băiatul meu, Abu Hasan? Eu, băiatul tău, ia seama la vorbă. Eu, Abu Hasan! Ce trângănești? Eu sunt stăpânitorul credincioșilor, bre! Taci, taci, să nu te bude careva, să creadă că ești nebun. Nebun ești tu, bătrână. Eu sunt stăpunitorul grădincioșilor. Oh, fiule, ce duh rău te chinuiește de a-i așa. Eu sunt stăpunitorul grădincioșilor. să da vină, marele viziri! Da să vină, pedra, cu te-ai La țipetele lui Abu Hassan,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 să zicem că sunt calif. Apoi, atunci cum am deșteptat la mine acasă? De ce nu m-am trezit conjurat de rog și de curte? De ce marele vizir m-a părăsit? Nu, nu, nu, nu, nu se poate. A fost numai un vis. Bine, dar. Dar vă fi și Emanu au fost pedepsit. Mi-a spus și mama. Atât. Nu mai înțeleg nimic.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 Dumneata, iar ești, ești fugi e e de ea. te ne Lasă, știu te cunosc eu. Uite ce negutătorule, am pătimit destule, ajunge. Ce vrei de Ce te de capul meu? Am venit ca să... Niciun casă, gata, lasă-mă în pace. Vrei să ajung iar la casa de rebut. Să mă apuce iar visul acela cu palate, viziri și daerale? Te rog să nu râd. Liniștește-te, frate. Vreau să stăm de vorbă-n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 Acum țin Iar curteni, iar cadâne, iar balamuc, iar dansul ploconel... În înălțimea ta. Taci, taci, taci, că iar în nebunesc! Mi-a făcut-o africitul de musafir. Da, ne, doamne, ne, da, ne, nu, nu, nu mă lasă prea de mie Să nu te mai aud că mi zice înălțimea ta că te dau pe mâna gealatului. Stăpânitor al credincioșilor, fiindcă strălucirea ta nu se deșteaptă. Deși i-am arătat că s-a făcut zi. Atunci trebuie să îndeplinim porunca pe care ne-ai dat-o pentru asemenea să împrejură. Ce poruncă? Veniți, oșteni, să-l tragem pe luminăția sa din pal. Da, ai, ai! Stai, lăsa să mă face! Ce vreți? Ce vreți de la mine? Te deșteptăm, stăpânitor al credincioșilor. Iar? Se învârte modaia asta cu mine. Adică... Să fiu eu cu adevărat stăpânitor al credincioșilor. Moșteani, spune spuneți-mi drept. Da, drept. Cine sunt eu? Stăpânitorul, Stăpânitorul credincioșilor. credincioșilor. Așa. Așa. Și vreți ca eu să cred minciunile asta? Ai haide, haide. Aflați că de când nu v-am mai văzut, am fost la mine acasă. La mine, la Abu Asan. Acolo m-am certat cu mama. Apoi am făcut-o pe nebunul, punând că sunt califul și oamenii m-au dus la Balamu. Strălucirea ta a visat. Visat. Încetează că te zurl în închisoare, auzi? ta să ne iei. Dar strălucirea ta n-a ieșit de aici nici o clipă. A dormit. Încetează, încetează nu mai pot. Nu mai pot. M-am sătură. Cine sunt dar cine sunt eu? răspunde că îl nebunez de-a de Cine sunt eu? Stai, stai Abu Hassan, oprește-te. Aaa, dumneata, neguțătorul. Însă și mi-ai picat în mână. Stai că te de joc. Ce cauți aici? Sunt la mine acasă. Lasă, lasă, nu mă luam iar cu vorba. Ce cauți aici? mă dumneata e de vină. Dumneata ești capul răutăților și eu păcălitul. Ce vrei? Să că profit de faptul că toți mă ascultă, chem vizirul și-l pus să-și taie capul. Ce vrei? Vreau să spun, Abu Hassan, că eu sunt califul Harun al Rashid. <răzări> și eu te-am adus aici. Cum? Ha? <răzări> exact, așa. Așa, da. Vai, mie, stăpânitor al credincioșilor. Rog pe lângă te atâta să mă ierte. Câte am pătimit, toate s-au șters din amintirea mea, din clipa când am aflat că mi-au fost pricinuite de calibru, de domnul și stăpânul meu. E, ne împăcăm, deci? <laughs> Luminare. <laughs> Dragul meu, prieten, prin tine am aflat multe lucruri pe care nu le știam. Aceasta a fost de altfel și dorința mea. Și ți mulțumesc. De azi încolo, oricând povestești, poți intra în palatul meu. Vei sta alături de mine, vei avea cere trebuincioasă pentru tine și mama. Da. Vreau să am lângă mine un om cinstit și devotat ca tine.